Йому тепер вже під вісімдесят. Про сейфи знає все, що тільки можна знати про них. Попросивши всіх вийти з приміщення, він порівняно недовго чеклував над замком, тоді покликав касира і скромно відійшов у бік. Та от Віра Петрівна заглянула в сейф. Сейф був абсолютно порожній. Вона стояла, втупившись в одну точку, не усвідомлюючи до кінця, що сталося. Першою опам'яталася Гостомельська. Попросила всіх вийти з каси і знову опечатала двері. Подзвонила в міліцію. Оперативна група приїхала через 12 хвилин. Слідом за нею прибув прокурор міста. Окинувши поглядом касу, експерт, що входив до складу групи, вийшов на вулицю. Поки не підтанув сніг, треба було виявити і закріпити всі підозрілі сліди. Заводоуправління – Дванадцятиповерховий корпус із бетону і скла винесено за виробничу територію і по периметру становить сотні метрів. Перед фасадом проходить асфальтована дорога, і шукати щось на ній – справа безнадійна. Експерт обходить будинок і зупиняється під вікном, за яким каса. Безпосередньо за вікном – нічого, а за кілька метрів від нього – стерті сліди протектора. Заводоуправління двору як такого немає. І трапляються машини, щоб спрямувати дорогу, проїжджають із протилежного боку фасаду. Уже другу добу сипле дрібний сухий сніг, але з кількох слідів, які видно чіткіше, і які ближче до вікна, знімають гіпсові зліпки. Тим часом до приміщення каси, де вже працюють співробітники розшуку, запрошують Віру Петрівну. Пропонують, щоб вона уважно все оглянула, чи все на місці. Чи нічого не переставлено? Чи не з'явилося щось таке, чого не було напередодні? Проте від касера зараз годі чогось добитися. Її відводять у санчастину, а потім додому. Потім дають показання головбух, охоронники, що чергували в ніч із 1 на 2 січня у вестибюлі і чергові по пульту позавідомчої охорони. Опитують всіх, хто може хоч щось сказати, Продивовижне зникнення грошей із замкнутого сейфа, що стояв у касі, у яку ні з боку дверей, ні з боку вікна, непоміченим пробратися неможливо. Пізно ввечері зібралися у райвідділі. Можна було вважати встановленим ось що. До приходу касира двері ніхто не відмикав. Це підтвердила не тільки сама Віра Петрівна, а й головбух Гостомельська. Пломбу Віра Петрівна зірвала при ній, як здавна тут було заведено. Що ще? Ніхто не міг проникнути до каси і через вікно, бо грати, як звичайно, були замкнені. Більше того, при огляді встановлено, що віконні стулки, які прикривали грати зовні, взяті на нижній шпингалець. Верхнього тут не було, непорядок, звичайно, але це нічого не міняло. Вранці знову допитали Віру Петрівну – Хоч вона ще не зовсім оговталася і про те показання давати погодилася. Здавалося, Віра Петрівна єдина могла внести хоч якусь ясність в обставини зухвалого викрадення, після якого не залишилось абсолютно ніяких слідів. Може, сама Віра Петрівна? Ніби нікому, окрім неї. Якщо в касі хтось побував уже після того, як вона була опечатана, відкрив сейф, забрав гроші і знову її опечатав, то хто ж це міг бути, крім касира? Все перевірили по хвилинах. Каса була зачинена і опечатана о 16.55. І тут же за дзвінком о 16.56 взята під охорону. За свідченням чергового по пульту з 31 грудня до Восьми 29 2 січня сигналізація ні разу не спрацювала, а перевірка показала її повну справність. Тоді, може, гроші зібрано з каси ще в день. Але де ж вони? Таку суму повз охоронника непомітно не пронесеш? До того ж, одержано свідчення з бухгалтерії виходили всі разом. Про всяк випадок у згоду управління оглянули кожен куточок, який міг би стати тайником але не знайшли нічого. До кінця другого дня розслідування опитали понад 40 чоловік, але справа не зрушила з місця. Тим часом, за розпорядженням слідчого, який призначив по справі експертизу, сейф було навантажено на грузовик і відправлено в лабораторію судової трасології. Тут його дослідили в рентгенівських променях. З висновку трасологічної експертизи. Перше. Ключ, пред'явлений на експертизу, не є ключем-оригіналом або дублікатом до замка сейфа, і цим ключем даний замок не відмикався. Друге. Сторонніми предметами, відмичками, іншими ключами цей замок також не відмикався. Третє. Злом дверцят і заміна замка сейфа не проводилася. Не той ключ, але ж і дублікат не підходить. Коли сейф було повернуто з експертизи і встановлено на своєму звічному місці, до нього знову підійшла Віра Петрівна, але ще до того, як підійти, уже знала, що там побачить.